Където се раждат ангелите? Людмила Филипова Най-късият роман за най-дългата история на човеците. Людмила Филипова е една от най-успешните съвременни български писателки. Тя е автор на романите «Анатомия на иллюзиите» 2006, «Червено злато» 2007, «Стъклени съдби» 2008, Мастиленият лабиринт» 2009, «Антихтунът на Данте» 2010, «Аномалия» 2011 и, и, и печатна грешка» 2012, някои от които са вече превеждани и издавани в Русия, Сърбия, Гърция, Кипър и Турция. По три от романите се разработват международни филмови продукции. Насънал Диографик засне сне излъчи през 2012 година документален филм с участието на Людмила Филипова по романа и Мастиленият лабиринт». През 2011 година Людмила Филипова е наградена с отличието жена на годината в категория изкуство, а през 2013 година записател на годината от Лейдиз Ауарц – Бъти Саксес 2013. Авторката е номинирана в литературни конкурси като български роман на годината 2009, американския Хидън Ривър 2009 и европейския предоливър Ропен 2008. През 2013 година Людмила отличена с наградата Славянска книга на престижния международен литературен конкурс – Югра. Повече на www.ldmef.com и www.pesicnetemezet.com Фактите На Земята са открити десетки скални рисунки на пришълци от звездите, от времето, когато човеците живеели в пещерите и дори не знаели, че са хора. Обикновено нарисуваните пришелци са не повече от десетина, често с издължени черепи и скафандри. Някои вярват, че съществата от рисунките са извънземни, други ги наричат паднали ангели, трети, първите хора. Една от тези рисунки е открита и край Черно море, където учени установиха, че преди 8-500 години са се появили хората с сини очи. Казват, че ангелите идват от небето. Че летят между звездите и душите. А дали някъде се раждат, чудеше се пак момчето. Все някъде трябва да се раждат. Облак криле от димни пеперуди се взриви в пурпурния ден. То лови цвета му и тръгна през пасаж от дишещи риби. Изведнъж страшен писък озари тъмата. Алармата. Червената и светлина гърмеше в дъното на саня. Ярка, блъска се в мислите му. Изтласква мрака с ногти, а воят и раздира въображението. До сега не бе е чувало. Никой не бе, защото, казват, означавала края. Момчето отвори рязко очи. Бе привързано към метално легло, в безтъгловност. Усещаше синята кръв да свисти във вените му. Услушваше се, погледът му търсеше. Следи от случилото се в тъмата. Тихо. Твърде. Както само космосът може да мълчи. Било е сън, помисли си, но от онези, дето се разтъпят като сол в мислите и танцуват като живи призраци през целия ден. В очите му плуваше влага, която мътеше морския цвят на ирисите му. Изтри и се изправи. Още един ден. Ден. Последните хора продължаваха да използват тази дума. Макар да не помняха вече какво се крие в нея. За ден сега се смяташе всеки отрязък от времето между запалване на светлините в металната капсула до да угасването им. Някога обаче, казват, денят бил друго, охаел, съзвезден прах, топлял, цъфтял, разтварял се като гадел по кожата и други такива странности. С тези мисли, момчето облече огнеупорен костюм на електрикови раята и надяна на железни бутуши. За да слекят душата му с пода на космическия кораб. Бяха няколко номера по-големи от стъпалата му и то трудно ги повдигаше. Нещо като предпазна мярка срещу спад в налягането. Момчето, както всички го наричаха, живееше на петия етаж на летящата консервена котия с размери на панелен блок. А тя неуправляема се носеше из космоса, откакто то се помнеше. Преди няколко столетия била изстреляна от последните земни за да търсят потомците им новата планета, която телескопите засекли в съседна галактика. И сигурно наистина са ще да я намерят, ако една прикрита в себе си черна дубка не бе засмукала случайно металната им капсула и не бе стопила електронната памет на контролната техника. След този инцидент, последните хора се изгубили в надеждите си. Извън историческата конкретика момчето бе на седем. Растеше високо и хилаво, както останалите в капсулата. Кожата му бе бледа, допрозрачна, а очите лъскаво сини като стъклени топчета. Вместо коса лющеше бели люспи и ровеше с ногти всив мъх вместо вежди. Когато се движеше, ставите му тръкаха те, сякаш танцуваха степ по хрущелите на неестествено удължените кости. Момчето бе изучавало биология и знаеше, че видът му е резултат от вековната хумоеволюция в черната космическа безтегловност. И по-важното бе необратима. Когато си го спомняше, свеждаше глава и преглъщаше шумно фактите. Момчето спазваше стриктно реда в капсулата и не вършеше нищо според желанията си. Живееше в очакване на миговете укриление, които го спохождаха в. неочакваното и ги колекционираше за времето, когато декорите се сриваха. Не можеше да си обясни какво точно се случваше. Но понякога го догонваше някаква черна мисъл и всичко губеше смисъл. Кислородът не се просмукваше в дробовете, а ботушите непроодолимо натежаваха. Татко му казваше, че в тези моменти по-добре да поспиш. Момчето обаче предпочиташе тогава да отваря колекционираните мигове спомени, мечти, копнежи и бели сънища. Между тях ходеше на училище, в което имаше един учител и един ученик. Не носеше часовник. Защото отмерваше времето единствено с моментите, които се умяваше да докосне. А най-обичаше да складира в мислите си картини, погълнати от редовете на хартиените книги там, където бяха неживените му мечти и сънищата. Когато тъгуваше, ровеше в тях и им лепеше етикети. Ето защо, преди да си легне, задължително минаваше през библиотеката, на последния етаж под звездите, и вкусваше за десерт-екстракт от забравени истории. Момчето изцеди туба с пресован концентрат в устата си и го разна с език по непцето. Резливият вкус на саня обаче не изчезна. Момчето отвори металния люк и влезе в новия ден. Коридорите бяха празни, лампите пръщаха, призраци от спомени играеха в едърбал между стените, а ботушите гърмяха по металния пот. Стъпките бързаха, защото отровният вкус на страха още щипеше момчето. То хвана левия коридор и последва тропота на ботушите си. Копнеше да се свие на топка до майка си. Така правеше, когато бе изплашен, въпреки че никога не я бе виждал, освен на десктопа на баща си. Беше му достатъчно, защото въображението можеше да свърши останалото проста квантова физика. Всичко, с което разполагаш в капсулата, е въображение. Момчето стигна до вратата, зад която, както казваха. Живееха душите и залепи ухо на металната и плоскост. Понякога допускаше, че отвътре долитат гласове. Душите не могат да не си говорят, помисли си то и завърки шлюза. Влезе в зала, напоена с оранжеви испарения, които се носеха и стотици рафтове. По тях бяха наредени хиляди стъкленици, а върху етикетите им бяха написани имената на консервираните в тях души. Една обаче бе специална. В нея бе тя жената, дала живот на момчето и с чийто лик в мислите си то политаше към сънищата. Момчето тръгна към мястото на стъкленицата и си. Спомни как веднъж бе попитало учителя си защо хората, въпреки технологиите си, не са успели да открият поудобни места за вечен покой. Тогава за първи път научи, че преди повече от 8 века във Вселената имало една планета, наречена Земя. А на нея живеели първите хора. Те имали червена кръв, цветна коса и лица. Били по-ниски от днешните, но вярвали, че освен техния свят задължително има и друг някъде високо на небето. В него, твърделите, живеели ангели, свети и богове, които наблюдавали човеците. До този небесен свят стигали и душите на починалите хора. Не на всички, разбира се, само на заслужилите, при това срещу временен пропуск за пребиваване. И така хилядолетия. Докато хората не взели, че унищожили планетата си и се качили в металната капсула. Оцелелите заживели в небето и пътували толкова дълго в черната бездна, че накрая осъзнали страшната истина, там горе не ги чакал никой друго свен въздушните налягания, течения, фотони, плътни и безплътни маси и много черна материя. Но макар хората вече да знаели, че са сами и че небесният свят е тяхна иллюзия, те продължили да умират. Само дето сега душите им съвсем оставали бездомни, вече никой не вярвал в тучните небесни поляни. Там вече се реали хората, планетите и звездите. И станало така, че душите не можели да се връщат на земята, защото и нея вече нямало ни да отсядат на небето, тъй като човеците вече познавали физиката и химията му. Преподавателят му разказа обаче, как после учените създали метод, с който при смърт от тялото се извличали с машина 21 грама и се запечатвали в буркан с етикет. Земните от вярвали, че душата човешка тежи 21 грама, защото столкова, твърдят, олеквало тялото на покойника. В онези дни момчето много се впечатли от разговора за душите и често питаше учителя си къде в тялото би трябвало да стоят те. А той или се чешеше шумно по брадата и святкаше с очи, или директно отвръщаше, че учените още не са установили. Така или иначе обаче, душите категорично трябвало да съществуват. На момчето му хрумна, че ако открие душата, ще стане велик и незабравен. Дори успя да докаже, че неговата е в петите, които все го сърбяха, докато мислеше по вечните въпроси. Сподели с баща си, а той отвърна, няма време да се занимаваш с безумици. Ако имало души, те са били. Собственост на Господ. И тъй като хората го отрекли в деня, в който земята умряла, той отдавна си е намерил друга планета за наблюдение и си е взел и душите. Момчето не се впечатли от думите на баща си, защото по на клепача му установи, че и сам не си вярва. Че даже не иска да вярва, защото без душите не ни остава много. Пък и ако бе така, нямаше да ходи всяка седмица при бурканите на родителите и любимата си и да им говори. Днес бурканите бяха стотици хиляди, а живите – десет. Само мъже. Това можеше да звучи страшно, ако на всичките тези десет не бе ясно, че последните ресурси в капсулата щяха да стигнат за още осем седмици. И после или нищо, или щеяха да попаднат в нов свят най-вероятно в бурканите. Момчето намери стъкленицата на майка си и седна под рафта. Сви колене под брадичката си и затвори очи. Искам да ти разкажа, сани си. Прошепнато. Гласът му, като че изгърмя в оранжевото. Много се изплаших, че краят ни е дошъл. Вдигна глава, сякаш търсеше ръката, която ще го помилва. А може би началото, въобрази си, че казва нещото в буркана. Мислиш ли? Мамо, ще ти покажа какво намерих, прошепна момчето, когато се убеди, че тя трябва да го разбира. Само не ме издавай. Слабите синкави пръсти извадиха от джоба и отвориха на лист. На него личеше стара снимка. Преди месеца откраднах, продължи то. Откъснах я от книга в библиотеката. Не ми се карай, но сея я до сърцето си, защото ме топли. Когато я видиш, ще разбереш. Момчето си справи, долепи снимката към на с бутоните и зачака. Беше намерило в учебник по география. От тогава тя му даваше смисъл да се събужда. Не чебе нещо, кой знае какво, просто показваше как някога някой, който търсил нова планета, успял да я намери. А ако един е успял, все би трябвало да може да успее и друг. На снимката личаха скали, като онези, които се извисявали някога по земята. Виждаше се и голяма вода, сливаща се с хоризонта. Но най-удивителното на снимката бе громадна рисунка по скала с макови бои. На нея бяха нарисувани няколко едри човекоподобни и един подребен. Черепите и крайниците им бяха издължени, а на главите им се открояваха скафандри. Зад тях имаше нещо като кораб. Текстът под снимката гласеше, че това било скална рисунка от пещерни хора, населявали планетата няколко. Хилядолетия преди рождеството Христово. Рождеството бе някаква скла в календара. Обясняваше се още, че с подобни рисунки земните жители вероятно изобразявали ангелите и боговете, които според тях идвали от небето. А последните хора, обитавали планетата, ги наричали накратко – извънземни. В учебника пишеше още, че такива рисунки имало стотици на земята. Но хората никога не научили богове ли били онези с скафандрите, ангели или извънземни. Скалната рисунка, чиято снимка пазаше момчето, гледаше към изумрудено море. Беше чело текста към нея много пъти, но най-се впечатли, че по времето, когато каменните хора нарисували небесните пришълци, се полявила и рядка човешка мутация, заради която някои хора имали сини очи. И от тогава хората започнали да имат и тъмни и светли очи. Фактът му бе направил впечатление. Защото днес хората в капсулата имаха само сини очи. Учителят му го бе обяснил с някакви сепектри на светлината, които липсвали в космоса. Затова, казваше той, и кожата им била призрачно бяла, опъната по неестествено издължените кости. В учебника по биология пишеше, че така ставало, когато затвориш живи хора в ковчег, без гравитация и естествена светлина за столетия. Космическата радиация пък придавала допълнителен стъклен блясък на бледосинкавите краски. С времето посиняла дори кръвта им. Косата и космите опадали, а черепите се разширили и издължили. Факти, факти, факти. Не това искаше да сподели момчето с душата на майка си, а неговите тайни ангели и надеждата, която то си отглеждаше снимката. Не беше трудно, защото тя не изискваше кой знае какви грижи. Освен да си спомня за нея и да полива с В замяна тя му разказваше у нас история, как може би преди хилядолетия нарисуваните пришелци са реели из космоса и търсили планета. Видели земята, кацнали на нея, а хората ги изобразили на скалата. Знае ли човек, може би тогава пришелците открили не само планета, но и нов дом. Дали пък и те не са салуталите и както днес обречените наследници на човеците? Щом те са намерили нова планета, ще намерят и хората, мислеше си момчето. Когато реши, че майка му е вкусила от надеждата, момчето сгъна снимката и внимателно прибра е прибрав джоба си. До сърцето. Тишината угасна. Ламарините по тавана отново затракаха. Лампите запръщяха. Хайде, мамо, ще тръгвам, прошепна. Трябва да отида пак до библиотеката. Момчето се изправи и си помисли няколко хубави думи. Беше чело в учебниците, че някога хората носили цветя на погребаните във вечността. Но тъй като в космическите кораби не растяха цветя, затова вместо тях то оставяше на душите думи. Може би защото татко му все повтаряше, че думите са най-красивите цветя, понеже от тях се правили мечтите. Освен бащата на момчето в кораба живееха още 8 възрастни. Момчето бе единственото дете. И последното. Женският вид постепенно бе изчезнал в безтъгловността. Нещо се объркало в женските хормони и след няколко вековна еволюция в космоса те измрели. Майка му бе от последните жени. Но и тя се отида преди 6 години. Момчето не я помнеше. Днес то бе на 7. Въздъхна и пое по безлюден коридор към библиотеката, стаята където растяха думите. С тях бе нарисувано всичко останало от хората. Библиотеката бе на последния етаж на капсулата, точно под звездите. Докато изкачваше тясната стълба, момчето спря изведнъж и затвори очи шепи. Въображението му олови дълго жадува миг, неочаквано пробил стоманените плоскости на кораба. Понякога се случваше мислите да минават дори през тумана, през животи и светове. Кога обаче решаваха те. Затова момчето се бе научило да ги лови. В библиотеката бе чело някаква книга, чийто земен автор съжаляваше единствено, че не се умявал да изживява миговете, през които минава, защото препускал все в миналото и бъдещето. Момчето обаче нямаше ни минало, ни бъдеще. Затова, що му сетеше жадуван миг, потъпяше се в него и го поглъщаше. После отбелязваше в тефтер номера му и чакаше следващия. Номерата на миговете бяха животът му. Стаята с книгите изгря след последния люк. Тя бе любимата на момчето, защото само тук чуваше онова, което дишаше между ребрата му. Мъжете от екипажа все му се смеха, че един ден ще стане библиотекар. Всички знаеха, че това е измислица. След осем седмици нямаше да ги има ни тях ни библиотеката. Тогава момчето щеше да навърши 8. Очите му пребродиха немите рафтове с книги. Казват, че тук някога имало милиони от тях, но на микрочипове. Когато обаче космическата капсула попаднала в черната дупка, магнитните полета и ускорението в унията и унищожили паметта на чиповете, както повредили и данните в апаратите на кораба. Останали само стоте хартиени томчета, които хората били взели случайно от земята, искали да украсят с тях рафтовете в залата с микрочиповете, за да прилича на библиотека. Хората отдавна четели само от екрани. Днес обаче момчето строеше своя свят единствено с думите от книгите за декорация. Когато стоеше в библиотеката, то често си мислеше, че книгите са нещо като бурканите, но вместо души на хората пазят душини истории на светове и животи. В оцелелите книги то четеше за унези, живели, преди да унищожат планетата си. Беше ги разлиствало толкова пъти, че накрая бе превърнало света им в място, където тичеше на сън. А поради очакването на скорошната си смърт никой от екипажа вече не му се сърдеше, че не пази традицията на чиповете. Момчето потърси книгата, от която бе взело снимката. Искаше да научи повече за пришелците. В този миг обаче чувай. Война сирена. Ослуша се. Бе същата като от му. Адският и разтърси металната капсула. Тази бе истинска. Момчето се ощипа, за да провери дали е будно. Но червената светлина продължи да багри стените на капсулата. Тогава то хукна към командната зала, където мъжете се бяха събрали и спореха за нещо. Капитанът обясни, че алармата е конструирана да се включи само ако радарът засече. Планета с атмосфера, светлина и кислород. Земя. Спасени ли сме? Викна бащата на момчето. Той бе помощник пилот и щеше да остане такъв до смъртта на първия пилот. Служете атмосферните костюми, скафандри и заемете местата си. Отсече капитанът. Ще включа режим за приземяване. Чакайте, възрази главният механик. Заекваше. Трябва да обмислим решението. Приземим ли се веднъж, горивото ни няма да стигне, за да излетим отново. Ще останем там за завинаги. А не знаем какво ще намерим, каквото и да има, трябва да се приземим. Това е първата планета с кислород, която радарът ни е засичал, откакто хората живеят в космоса. Първата за цели 850 години. Нима очаквате да попаднем на втора подобна в следващите 8 седмици, които ни остават? През прозорците на капсулата вече се виждаше бледосинкава топка, която висеше в черната бездна. Отразяваше се в очите на момчето, а то смееше да мигне, за да не я изгуби. Аз съм съгласен да стъке на планета, прошепна то. Мечта е да видя земя и светлина. Та дори това де да последният мимик. Мъжете се спогледаха, отговорът лъщеше в зениците им. Капсулата разсеча атмосферата на планетата и остави огнена диря, тъй както някога бе излетяло от земята. Тогава последните земни гледали отдалечаващата се синя точка от прозорците и, а очите им трептели сълзи. Накрая точката се превърнала в облак пепел и пресушила клепачите им. Днес очите им бяха сухи а гравитацията на непознатата планета ги засмукваше към себе си. 850 години човеците и техните поколения търсеха нов дом. И вече трябваше да са го открили, ако 100 години след ръба на Слънчевата система не ги бе погълнала черна дупка. Пет десетилетия били нужни, за да достигне корабът дъното на Бялата фуния. Тогава хората били удивени колко си е бели се оказаха черните дупки отвътре, защото поглъщаха всяка прашинка светлина. Капсулата оцеляла въпреки немислимото налягане и дори спестили енергия за осветление, въздух и храна, но когато дупката ги сплюла, хората се озовали в непознато космическо море от планети, звезди и отломки, където нито една тяхна навигация не работела адекватно и нито една звездна карта не била в състояние да ги ориентира къде са. След шока дошло отчаянието, а след... Него примирението най сетне хората осъзнали, че не могат да сторят нищо, освен да чакат и свикват с мисълта за смъртта, но този път не на човека, а на човечеството. Междувременно безтегловността и мрака ги променили неузнаваемо. Капсулата проби облаците над планетата. Нагорещи се и започна да се тресе, сякаш всеки миг щеше да се разпадне. Накрая се удари в нещо твърдо и спръща, подскочи няколко пъти и задиня. После настъпи тишина, в която се долавяше единствено далечното пилкане на радара. Никой не смееше да говори. Нито да помръдне. Краят на чакането. 850 години чакане пътят на надеждата. Под вратата на командната кабина на Хлодим. Пошекът давеше въздуха в помещението. Мъжете разкопчаха коланите си и се преброиха. С момчето бяха 10. Капитанът натисна някакво копче. Чу се силен тътен, скърцане, след което защитните люкове започнаха да се вдигат. Изведнъж през стъклата на командната зала на хло ярка светлина. Мъжете замижаха. А когато отново отвориха очи, пред тях бе всичко, за което бяха мечтали, откакто се помнеха. Зениците им заблестяха като отразени слънчеви лъчи. От клепачите им потекоха сълзи. Първите им сълзи Момчето си спомни от книгите, че сълзите се полявявали тогава, когато откриеш, че има какво да изгубиш. То си представи, че красотата пред тях някога са имали и самите хора на земята, преди да отровят, изкоренят и избият, изядат и надупчат. Останалото задушили в ненаситния си егоизъм. В учебника този феномен се обяснявал с факта, че човеците искали всичко, освен да умират, и затова все се стремели да постигат повече и повече, развивали се, строили, унищожавали, за да създават и да оставят след себе си. Но накрая толкова много постигнали, че с натискането само на едно копче превърнали земята си в прах, който най-сет не се кондензирал в точка. Слава богу, рекли си последните земни, повечето от постигнатото сме запечатали по микрочипове, взели чиповете в космическия кораб и избягали да търсят нова земя. Но когато черната дупка изтрила и чиповете, останали единствено няколко снимки и случайно взети книги. Тък му в тях обаче момчето открило своята снимка. Пръстите му опипаха вътрешния джоб на костюма. Там беше. Може би днес и ние ще открием дом, помисли си то. Капитанът. Размени неми погледи с мъжете и натисна ръждия салбутон, който никой никога преди не бе докосвал. Дъното на капсулата се отвори и се спусна стълба. Мъжете огледаха внимателно местността и като се убедиха, че никой не ги дебне, слязоха. Озоваха се на нещо като поляна, обагрена с цветове и светлина, онемели, треперещи, бездиханни. Очите им сновяха по небето, облаците, слънцето, тревата и сълзите преливаха, защото не можеха да ги изтрият в андрите. Сетивата им се разтваряха в реалност. Която до днес познаваха само от сънищата. И докато очакваха да се превърнат в пепел, както всички преди тях, те се свлякоха на колене, бесилни пред чудото, в което се събуждаха. Сърцата им бомтяха в гърдите и изтласкваха синята кръв, задъхваща се повените им между гравитацията и въздушните налягания. За първи път усетиха ударите на сърцата. Очите им свикваха със светлината и проглеждаха, сякаш телата им едва сега се раждаха. Мислите се блъскаха в главите им, опитвайки се да проумеят как бе възможно в тъмата на безкрая, и с който се бяха лутали, да съществува и божествен свят като този. Никога не бяха мислили какво е Бог и Божий свят, но сега всички си помислиха, че ако го има някъде тук, трябваше да е. Или пък някакси най-сетне и те бяха влезли в света на бурканите? Изправиха се и тръгнаха към хоризонта. Под краката им хрущаше почва но на оранжева като в капсулата, а кафяво черна. Над главите им не висеше вече чернилото на космоса, а побелялото в вскреш облачно небе. В дълбините му, завито в пурпурна перушина, сияеше платинения диск на токашното слънце. Ръцете им докосваха върховете на ярки стръкове в безбрежно море от разноцветни полски цветя. По пъстрите им листа пристъпваха пеперуди които отнасяха на крилете си отпечатък от чудото и като бели фей се понасяха към небесата. В далечината си нееше морска повърхност, а по вълните и играеше звездното сияние. Изведнъж през миража от солени сълзи се прокрадна глас. Нима този свят наистина съществува? Прошепна капитанът. А момчето му отвърна. Капитане, в книгите пише че някога хората също са имали всичко това, само че по някаква причина са се посветили да го нищожат. Възрастните бяха забравили учебниците, а момчето бе все още твърде малко, за да чете мислите за думите. След. Няколко часа светлината потъна отвъд погледите в облаци от портокалови криле. Сълзите пресъхнаха в глада на любопитството. Мъжете и момчето поеха в тъмата, в която земята изглеждаше мрачна и пуста. Само някакъв далечен вой подсказваше, че може би не са сами. Над тях се носеха жадните призраци на сънищата, които връхлитаха скитниците и един по един ги омадосаха във уалите си от копнежи и страхове. Когато ги пуснаха, платинената светлина отново нахлуп клепачите им. Тъй както денят тихо пристъпва в гората от слънчеви струни втория ден хората стигнаха до брега, където твърдината, по която стъпваха потъваше в солена пяна. Водното безбрежие крадеше от златния и прах, а синята вода стигаше чак до дъното на погледа, осияна с сребърни скри. И тъкмо там, на линията на хоризонта, те видяха ново чудо, раждащото се слънце. Мъжете нарекоха твърдостта земя, а вълните, обшити с бисерни маниста море. След това се върнаха по плажа от златна пепел и отново влязоха в шубрака да търсят извънземен живот. На четвъртия ден преброиха блестящите точки. Съчиниха имена на луните, слънцата и звездите. Само нея не откриваха, тяхната завинаги изгубена земя. През петия ден дълго бродиха в избоялата на вред зеленина, под назъбените хребети с хрянов дъх. Накрая видяха планина, чието връх пробождаше река от облакова пара. Прииска им се да пипнат, за това започнаха да се катерят нагоре. Течението изследваше пътя на вятъра. Под тях поляните все повече се смаляваха и ги издеха с вали в цветовете на дъгата. Паяжи на откриле покри небето, стотици птици прииждаха на ята. Когато слънцето изгоря на хоризонта, мъжете се спуснаха обратно към земята. Последваха облак от светулки и стигнаха до Теменужено езеро. В него танцуваха пастроцветни риби. Извънземните не се оказаха чак толкова страшни, колкото си мислехме. Възкликна капитанът, захласнато гледката. Момчето се втренчи в мъжа. Капитане, струва ми се, че грешите, възрази то. Този път ние сме извънземните, не те. Момчето, събирач на скъпи мигове, не бе отбелязало нито един, откакто бродеха и с непознатата планета. Може би защото за първи път живееше в такъв и все не му улавяше края. То обаче знаеше, че рано или късно ще го срещнат. Баща му все повтаряше, че всичко на този свят, за добро или зло, все някога свършва. Казваше също, че на сина му ще е полезно да го разбере, докато е още малък. Когато си спомни този разговор, Момчето догони баща си и попита. Татко, но защо хората са унищожили планетата си? Да не би някой да има открадна лакъла? Не. Просто все са искали да имат всичко. Не желая ли да разберат, че всъщност могат да живеят и без нищо? Странно, нали? Никой от тях не си давал сметка, че щом получи всичко, мечтите му ще свършат. Искането е, за да го следваш. Не за да го настигаш, защото след него има само тъмна материя. Не разбирам обаче, как за толкова хилядолетия човеците никога не са получили достатъчно, за да спрат да искат и просто да започнат да живеят и да се наслаждават на онова, което имат. За хората, момчето ми, нямало достатъчно. Прадедите ни не могли да преодолеят егоизма си и всеки следващ живел за себе си, да трупа през половината си живот и да пази на трупаното през останалата половина. Хората не живеели за ближните си, нито за планетата си, за утрешния ден и природата, а за да имат? Момчето се натъжи от отговора, но пак попита. Но ако земята някога е била така добра да ни създаде, как сме допуснали да унищожим? Не зная. Може би прадедите ни са мислили, че са по-умни от нея, нима от всички у мъдри хора, живели на земята, никой не е прозрел на къде са тръгнали? Напротив, всички са знаели. Просто никой нищо не сторил. Дори учените така и не успели да открият, що за странен парадокс е това. Може би човеците мислили, че катастрофите, краят и смъртта винаги се отнасят за други. А за тях е отредено каквото си поискат. Момчето се умълча и хукна напред след капитана. На шестия ден, когато десетимата вярваха, че вече знаят всичко за химията и физиката на планетата, Тръгнаха през езерата от макови цветове, за да стигнат чудото, в което се срещат твърдата земя и безкраят на небето. То обаче все бягаше, както правеха слънцето и луната. Пътят им пресече стадо антилопи, което с грациозни скокове се изгуби вълни от смърък до витреви. Мъжете и момчето ги последваха и скоро стигнаха гора, подпираща небето. Влязоха в нея, а над тях заваляха листа като пасажи танцуващи пеперуди. Навред се носеха птичи песни, храсти и клонки оживяваха в поход на стотици живи твари. След гората видяха. Поляна Поляната сънуваше пъстро стадо диви коне, които в бурен бяга разораваха, а копитата им пръскаха искри. Момчето вдигна поглед и видя дъга. Опасваше като великански мост облаковата река. Стори му се най-чудната гледка, която бе виждало. Представи си даже как по нея тичат ангелите, а то ляга на поляната, за да й се наслаждава, докато си спари. Тази планета не може да е опасна, помисли си най сетне момчето, няма как, що мражда тази красота, тогава то откаче скафандъра си и го свали. За миг стисна очи от страх, но после се отпусна и пое въздух пълни дробове. Усети вятъра и дори комарите, които запърхаха между ребрата му. И невидима ръка, която го стискаше за гърлото и воала от светлина, дето галеше лицето му. Мъжете не можаха да сторят същото, защото изведнъж в храсталаците нещо шумя. После нещото се разтича и с високите треви. Мъжете го последваха. Беше космато и доста бързо. Стрелкаше се като антилопа във всички посоки. Изплъзваше се, затова капитанът стреля във въздуха. Нещото ужасено извика. А после сякаш цялата планета притихна. Момчето изплашено се огледа. Мъжете стояха вцепенени. Писъкът звучеше като от чайка или котка, или жена. Капитанът хукна към хръсталака след шума. Мъжете се затичаха след него. Момчето беше последно. Погледът му следваше пътеката от повалени стръкове в морето от тръстика, докато стъпалата му шляпаха в локви блатна вода. Когато излезе от кишата, видя стъписваща гледка, деветимата мъже бяха наобиколили бягащото от тях същество. То лежеше безпомощно в златния пясък. Тялото му бе покрито с дълга козина, а черепът му наподобяваше и съхнал козел. Капитанът посегна да го докосне, но той сплашен отскочи. В този миг изпод дебелия кожух се подадоха нежни стъпала, изящни като цветове на моми на сълза. Съществото стенеше и се опитваше да лази на лакти. Накрая обаче, ужасено от великаните се скафандри, се свлече на златистия пясък. Капитанът се наведе и стисна муцуната му. За на всички обаче, тя остана в ръката му. На нейно място лъсна човешко лице. Всички яхнаха и гневът им се стопи в глуповото умиление. Лицето бе на жена. Дългата коса се стелеше на гъсти масури по раменете. Очите лъщаха като въглен и издаваха решимост да скочи като хищник и да впие забив плътта на пришелците. Момчето си помисли, че е хубава. Похубава от всички, които бе виждало на снимките в книгите. Може би защото приличаше повече на магичните същества, които в човешките приказки се казваха феи, отколкото на жените дните им. Мъжете от космическия кораб толкова се стъписаха при вида й, че замръзнаха на местата си. В този миг жената използва по чудата им, изправи се и побягна по пясъка. Жилавите стъпала, изпечени от слънцето, се забиваха в изкрещия прах, отскачаха и пръскаха слюда. Козината по наметалото и топадаше нежно, тополиташе из въздуха в ритъма на стъпките. Мъжете хукнаха отново след нея но трудно успяваха да следват с си костюми и скафандри. Само очите им бягаха редом с жената. Видяха я как влиза в пещера на брега на солената вода. Тя се изгуби в нея, но последните хора продължиха по петите и момчето тичеше след тях и пълнеше дробовете си с въздух. Когато влязоха в пещерата, изумени видяха и други космати същества. Не носеха маски и лицата им бяха също като на жени. Очите им святкаха в смесица от страх и готовност да се защитят. Изведнъж десетки мъже, препасани с кожа, наобиколиха при Момчето Мумчето си помисли, че приличаха на тях, но лицата им бяха топли, обагрени с цвят, макар и сплашени. Погледите им сияеха, озарени от факлите, които носеха. Имаха гъсти дълги коси и шоколадени очи. Кожата им сияше, Лицата руменееха осияни слунички. Това. Боговете ли са? Попита объркано момчето. Или ангели, почуди се сам капитанът, който продължаваше да се оглежда за жената, която гонеше. Мъжете насочиха копия към тях и се приближиха. Капитанът протегна високо ръце, за да покаже на тузъмците, че идват с мир. Те не го разбраха и се приближиха още. В този миг обаче очите на момчето се приковаха в грамадна скална рисунка близо до входа на пещерата. Художник в меча кожа още изписваше по камъка. Момчето никога не бе виждало рисунка, затова тръгна захласнато към нея. Тоземците го гледаха очудено. То нямаше скафандър и приличаше на дете. В очите му блестяха светлина и мечти. Бяха много странни и сини. Сини като небето, света на боговете, мислеха си тузенците. Изумени, един по един те свалиха копията си и проследиха момчето. А то се приближи до скалната рисунка и без да чува и вижда друго, а изучи с поглед. Всяка фибра в тялото му потрепери. Гледаше я така, сякаш бе привидение, а не творение от камък и боя. Художникът бе нарисувал пришълци от небето. Десетима са скафандри. А в далечината се виждаха очертанията на космическия им кораб. Но не това бе странното, а фактът, че момчето познаваше тази рисунка по-добре от себе си. Дори се изплаши, че някой откраднал снимката, която пазаше до сърцето си. Бръкна в джоба си, но тя все още бе там. Стреперещи пръсти той е разгъна. Същата, десет пришълци, дошли от звездите. Момчето изплашено зяпаше тук към изрисуваната скала, тук към снимката, която пазаше до сърцето си. А когато найсет не събра думи, прошепна девет мъже и едно момче като нас. От звездите. Огледа се, баща му, капитанът, пилотът, главният техник, началникът по поддръжката. Преброи всички и себе си. Но как е възможно такова съвпадение? Зачуди се то. Да не би пък на земята да се идвали и други като тях? Или? Мисълта, която в този миг изникна в съзнанието му, го стъписа. Момчето разгледа повнимателно рисунката, която съхнеше по скалата, и я сравни пак с снимката от библиотеката. Бяха еднакви. Освен може би една разлика, рисунката от снимката трябваше да е на повече от 10 хилядолетия. Що за безумно съвпадение можеше да е това? Момчето огледа пак мъжете. Но когато съзря и сините им очи, си спомни още едно съвпадение. В книгата пишеше, че преисторическата рисунка, чиято. Снимка пазаше в джоба си, била нарисувана по времето, когато се появила странна мутация сред хората, станала причина за появата на синелки. Край морето. Момчето не се стърка и викна. Господи, тези на снимката сякаш сме ние. Какви ги говориш? Ядоса се баща му и грабна хартията. Това са древните богове на хората. Но защо са сякаш същите като нас? Никой не отвърна и момчето предположи, а ми ако някак сме се върнали на земята? Капитанът се приближи. Погледна строго и попита, как ти хрумна това безумие, момче? Земята отдавна не съществува. Имаме запис с Момчето взе намачканата снимка от баща си и я показа на мъжете. Дори си призна къде я беше намерило и защо я бе взело. После им посочи пак скалната рисунка. Не виждате ли, еднакви са? Това сме ние. Но от тогава тази планета трябва наистина да е земята. Възрази баща му. Не е възможно. Планетата ни е изпепелена. Добави друг. Или ще бъде, поправи го момчето. Настъпи мълчание и всички погледи се впиха в него. Тогава то предположи. Единственото, което ми хрумва за съвпадението е, ако някак сме се върнали на Земята. Но 10 0 години по-рано. Възможно е нещо да се объркало, докато дедите ни са минавали през черната дупка. Чел съм как тези гигантски масиви материя изкривяват и времето и пространството. Може би черната дупка не сменила траекторията си, както сме допускали, а просто ни е върнала във времето. Бероечите са тръгнали назад, централният компютър е преизчислил пътя обратно към планетата Земя и ни е насочил пак към нея. Черната дупка повтори капитанът и се почеса. Възможно е и там, откъдето сме влезли в нея, но хилядолетия порано. Но ако сме се върнали обратно, тогава тези същества, облечени в кожи. Са хората? Така излиза, отвърна бащата на момчето. Това обяснява всичко. Освен, може би, кои са съществата от скалната рисунка на снимката. Защото, ако сме нарисуваните богове на хората или техните ангели, то значи винаги сме се връщали. Ето как са се появили на земята сините очи и пришълците по скалните рисунки, впечатли се момчето. По дяволите, ние не сме пропътували пространството, а времето. Но нима това значи, че от звездите винаги са идвали хората, не боговете, не ангелите? Удиви! Себаща му и се свлече без сили край скалите. Не, не, това не може да означава, че няма бог, нали? Все някъде трябва да го има и може би сега ни дава втори шанс, татко. Ако всичко това е истина, снимката показва, че този шанс вече ни е бил даден, възрази момчето. Рисунката е имало и преди нас. Капитанът не чу последните думи, защото в този миг зърна жената, която очите му не спираха да дирят. Жената с козя кожа, която гонеха в полето. Мигум забрави за рисунката и хукна след нея. Догоня с няколко крачки и я е улови за ръката. Погледите им се срещнаха две сини очи, изгубили багрите си в космоса и две бляскави като шоколад. Всичко друго между тях изчезна всяко после и преди. Мъжете и момчето пренощуваха в пещерата. Когато се убедиха, че няма да им сторят лошо, местните споделиха с тях подслона и храната си. Харесваха стъкленосините им очи. Мислеха, че са вълшебни и вярваха, че щом цветът им е като небето и морето, при не може да са лоши. Сигурно сам Бог им ги изпращаше. На другата сутрин момчето отвори очи със слънцето. Разтърка нетърпеливо клепачи от страх, че приказният свят се е разтопил в сани му. Но рисунката отново бе там, на скалата, а снимката и в джоба му. С плахи стъпки то последва светлината към изхода от пещерата. Насълзеният му поглед се плъзна по безкрая на водната шир. Момчето се опитваше да осъзнае какво се бе случило. Оказваше се, че не бяха намерили ничия планета, а собствената си земя. Само че хиляди години преди да унищожат. Възможно ли бе хората никога да не са рисували долетели ангели и звънземни гении, а само изгубените във вечността на безумието си човеци? И щом художникът в меча кожа пак ги рисуваше по скалата, значеше ли това, че всичко се повтаря от начало? Нима и друг път се случвало? Не, не може, не бива всичко да свършва така. Крещеше в душата си то. Защото ако хората винаги сме се връщали на земята, то значи не е имало ангели. Или? Момчето погали с пръсти снимката, неговите ангели, с които бе живяло, и я притисна до сърцето си. Обърна се към изгрева и прошепна на пробуждащата се планета, но ангелите не умират, нали? В този миг чу стъпки зад себе си и глас на баща си. Не, момчето ми, не умират. Но най-сет не знаем къде се раждат не в небето, нито от рисунките, а в сърцата на. Хората Новият ден пристъпваше вече по тихата слънчева пътека. Долетелите и земните хора се учеха да живеят един с друг. Всеки от тях мислеше, че открил своите ангели. Едно през 2008 година учените доказват, че генната мутация на сините очи се появила около 8000 години преди хъра край земите на Черно море. Първите хора с сини очи се появили на нашата планета най-рано преди 10 000 години, когато е започнала бурна генетична мутация на човешкия организъм, съобщи и тартас. До този извод са стигнали и американски генетици в резултат на изследване на тенар Атлантически геном. Франк Синатра, Стивън Хокинг, Мария Тюри и Камеран Диас дължат синият на очите си на генетична мутация – която настъпила преди 6.0001.000 години в район, близък до Черно море, твърдят учени, ръководени от професор Хансе и Берго от Копенхагенския университет, съобщи в Дейли Телеграф. Две някога хората вярвали, че от безвидната маса Бог, чрез всемогъщото си творческо слово последователно в 6 дни, сътворил света и човека. Той сътворил светлината и настъпил първия ден на творението. Във втория ден казал, да бъде твърд посред водата. В третия ден Бог събрал водата на едно място, появила се сушата, която нарекал земя, а събраните води морета. В същия ден земята, по действието на Божиите думи, произвела разновидна растителност, а в четвъртия ден безначалният запалил небесните светила. В петия ден, когато на земята вечера слабо и нарастителност, когато небесната твърд се украсявала от небесните светила и слънцето си зобилни лъчи обливало земята, Бог сътворил във водата най-нишите организми, рибите, влечугите, след това птиците. Шестия ден, като създал земните звърове, добитъка и, и всички земни гадове според рода им, Бог сътворил човека. По образу Бължия създаде го, мъжки и женски полги създаде. Тейбъл в Кантенс Сови където се опита да ти би ни